Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Vendégem Bicske művészet művészettörténész, akivel folytatunk egy izgalmas kalandot. Az előző adásban volt a vendégünk, és a nők festészeti képzéséről, a nők és a festészet című nagy témáról beszéltünk. Elindultunk onnan, hogy a nők természetesen nem akkor vettek először ecsetet a kezükbe, amikor megengedték számukra, hogy formális oktatásban és hivatalos oktatásban részesüljenek, hanem korábban házi mesterektől, sok esetben ö, híres művészektől tanulhattak, beszélgettünk az amatőrizmusról, a legjobb értelemben vett amatőrizmusról, és tulajdonképpen már belekezdtünk abba, hogy hogyan is kerültek a megalakuló országos magyar királyi mintarajztanoda és rajztanár képezde intézményébe, és hogyan éltek ott a női osztályban. Azt hiszem, hogy ezt a történetet kellene kibontanunk, bár már utaltunk kicsit rá, hogy hogyan is folyt itt az élet, milyennek szervezték meg ezt az oktatást, és kik voltak a kiemelkedő növendékek. Jó estét kívánok én és a hallgatóknak! Hmm, elég komplex történet, és egyszerűen én mindig úgy érzem, amikor a mintarásztanod a női osztályáról kell beszélni, egyetlen a kell beszélni, hogy muszáj egy kicsikét mindig visszatekinteni. Így annak ellenére, hogy múltkor már beszéltünk a műkedvelésről, csak címszavakban visszautalni. Ugyanis ez a műkedvelés pontosan ez az, ami nem tűnik el a nők képzéséből meglepő módon, az állami oktatással, az a az, az képzésük intézményesülésével párhuzamosan. Igenis megmarad az, hogy a nőket, akik képzőművészettel foglalkoznak, mindig is dilettánsként fogják tekinteni, és úgy tekintenek rájuk. Szóval mit is hent ez a műkedvelés, vagy amatőrizmus, dilettantizmus? Itt különböző kifejezéseket használ a különböző nyelvű szakirodalom. Tulajdonképpen... A műkedvelés az a 18-19. században az általános része volt, tehát képzőművészeteket gyakorolni, csak úgy, mint a zenét, az éneklést, hangszeren játszást, költemények gyártását, alkalmakra, családi ünnepekre. Ez egészen egyszerűen jó, jó neveltség része volt, és mint ilyen, nem csak a nőknek az életét jellemezte ez a fajta, mondjuk úgy, hogy finomabb időtöltés, rendkívül gyakran referálnak így a, a, a nők, vagy akár férfiak képzőművészeti tevékenységére, ugye hát az unalom is egészen más volt a 19. században, hogy, hogy ez valójában egy finomabb, műveltebb időtöltés, de ez a férfiaknak a férfiak életének is része volt, és nem csak az arist. Hanem, hanem mondjuk úgy, hogy a felfele törekvő középrétegeknek is. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy a, egyrészt a képzőművészeti tevékenység az általában vett középrétegeknek, felsőbrétegeknek a mindennapjában valahogy, valamilyen szinten, sok, sokkal inkább, mint ma, a miénknek része volt, és gyakorolták, ezt segítették különböző rajztanító albumoknak a forgalmazása, aminek a mintáit másolták, vagy hogy éppen egyszerűen kifestették, mint mi gyermekkorunkban. De az az érdekes, hogy ha igazán belegondolunk, akkor minden rétegben, minden osztályban jelen volt, hiszen a népművészet is virágzott, tehát nem akarok elkanyarodni egyáltalán a főcsapástól, csak hogy milyen alapvető emberi igény, hogy egy másik időstruktúrájú közösségben kevesebb szabadidővel, kevesebb tanulási lehetőséggel, de nagyszerű dolgokat hoztak létre, tehát alapvető emberi igénynek kell, hogy legyen. Nagyon jó pont. Úgy gondolom, hogy különböző képességeket fejlesztenek bizonyos időközökben, és a, mondjuk úgy, hogy a mai oktatási rendszerben ezeknek a és képességeknek a kifejlesztése sokkal kevésbé fontos, sőt, inkább marginalizált, mert nem igazán az életre nevel, de erre még visszatérek, szóval igen, ez egy nagyon jó pont, sőt, ö, ö, ö, ö, annak idején mondanék is egy-két példákat, ilyen néböből származó művészekre és életútjaikra, mert ez, ez egy nagyon, tehát ez egy jó kitekintés, jó összehasonlítási alap a nőkkel. Na, mindegy, szóval visszakanyarodva a műkedveléshez, tehát voltak ezek a rajztanító albumok mondjuk így, és hát voltak aztán a helyi mesterek, tehát vagy a mondjuk úgy, hogy a helyi rajztanító, vagy a vándorfestők, vagy éppen egy családtag, aki egy kicsit, mint, a, mint régebben az orosz tanárok, hogy egy, egy órával voltak a diákok előtt, szóval akik egy egészen kicsit jobban rajzoltak, mint azok, akiket tanítottak. Tehát ő, megérthetjük a műkedvelést úgy is, és ennek volt egy iga, ilyen szintje, mint egy rendkívül kívül naív és um, esztétikailag egyáltalán semmilyen kihívás nem tartogató gyakorlatot. Valóban van ilyenre például, ez nagyon érdekes, hogy a madács családban maradtak fent olyan rendkívül egyszerű képzőművészeti tevékenységre utaló festmények, mikor a családtagok a rendkívül egyszerű megfogalmazásra, Mégis mutatják azt a 19. század legelejéről származó kontextus, amiben a mindennapi életnek része, hogy ilyet csináljanak, míg hogyha az eszméletlen távol van, is, mondjuk attól az elvártól, amit mi általában múzeumokban látunk, tehát van egy őrült szakadék a képességek közt, Ugyanakkor a múlt adásban több példa kapcsán utaltunk arra, hogy például nők esetében mennyire kiemelkedően kiváló festőnőkké válhattak, és nem csak a nemzetközi kontextusban, tehát mondjuk, hogy a Angelika Kaufmann, vagy Elizabeth Vizsérőből gondolunk, vagy Cecilia Mária Koszvérre, vagy szó lehetne sorolni tucatjával azokat a kiemelkedő női példákat, akik a modern kortól kezdve tényleg kiemelkedő festőművészek, rajzolók, portrétisták Lettek, hanem magyar területeken is például Széchenyi Fanny volt a legjobb példa erre, hogy egy egészen, mondjuk úgy egyszerűbb képzőművészeti képzéssel és egy hatalmas érzékel a testfelfogás, humor, a mindennapok irányába a műveket lehetett létrehozni, de ugyanúgy középrétegekben megjelentek azok a nők, akik tehetségüket valóban magas szintre fejlesztették, és mm, talán nem beszéltünk ilyenekről eleget, de itt talán most alkalom van arra is, hogy elmondjuk, hogy az arisztokrata és a képzőmű középosztálybeli nők, tehát mondjuk úgy, akik a középrétegekből származtak azt, mindig és mindenkor a 19. század folyamán különbözően értették meg, ítélték meg, és fogták föl. Tehát az nagyon fontos ismét, hogy hangsúlyozom, hogy arisztokrata nők képzőművészeti tevékenységét, amikor nyilvánosság, egy korlátozott nyilvánosság elé került, tehát mondjuk egy legyen az megyei közgyűlésen, egy arcképfestetés, egy családik körben, vagy egyszerűen a tágabb társasági életben való arcképezésről van szó. Ismét? egy társadalmi tevékenységről, tehát egy időtöltésről, ami mind a két kétfél számára azt aki taki portrénak ül, meg aki festi, egészen másképp ítélik meg. Természetesen azt támogatják, ez az egy ingyen végzett tevékenység, még a középosztálybeli nőknek a tevékenységét, ha például nyilvánosság elég kerülnek, tehát mondjuk kiállít egy műegyletbeli kiállításon, hát akkor abszolút mindenki rögtön lehúzza, és itt, múltkor nem említettük, de nagyon kedvelem ezért most itt felhozom ezt a példát, a Mácsik Máriát, aki a 60-as évek leglején, 50-es évek végén, 60-as évek leglején tűnt fel a művészeti kiállításkon. Tehát akkor, amikor gyakorlatilag szinte csak férfiakkal találkozunk, akkor ő az a nőfestő, aki tanulmányfejeket, portrékat állít ki. És hát nagyon érdekes, hogy a kritika úgy dicséri, hogy inkább, tehát hogy... Jobb lett volna, ha inkább <gül> nyőtán rosszat mondott volna, mert hát mondja, hogy hát szép, szép, törekszik, törekszik, de hát azért, és akkor most ebből mi lesz? Tehát, hogy egyetlen már támogató a még nagyon érdekes, hogy egy tanulmány feje valóban ismert, és nagyon jó képességű rajzolóról van szó. Egy portréfestménye is felmaradt első osztályú, Györgyi Grigel volt a mester egyébként sok tehát egy igen jó képességű középosztálybeli festőnőről van sz kritikáit tekintjük, egyáltalán nem kapott pozitívakat. Nagyon korán férjhez ment, ezt is nem véletlenül hangsúlyozom ki a Krenner családba házasodott, aki egyébként majd a több festőt is adott a magyar képzőművészetnek, nem véletlenül, tehát nyilván az anya, aki feladja a saját hivatását, tanítja a gyermekeit, Tardos Krenner Viktort, hogy hogy tehát ő tanította a fiát képzőművészet, végső soron, otthon kapta, de nagyon érdekes, és ezt hangsúlyoznám, hogy szeretünk stereotípiákban gondolkodni. Mácsik a középosztályi nő létére, aki ö, egy tisztes családba házasodott bele, nem adta fel bizonyos értelemben a műveszetek gyakorlását, hanem inkább irányt váltott, és egy-két illusztrációja maradt meg. Tehát azok felé a kisebb műfajok felé fordul, amit, ö, de ezek hihetetlenül jól megrajzott, tehát van egy ilyen aranymosott cigányok illusztrációja vasárnapi újság egyik számában. És uh, például, uh, és ez egy nagyon jól megrajzolt, nagyon tehát jó mű, amit aztán uh, Fadúcra vittek, és hát úgy nyomtattak. Tehát uh, azt akarom kihozni az egészből, hogy van egy megtörhetetlen identitás, tehát a negatív kritikák ellenére is ott marad és harcol, amit azért mondjuk hangsúlyoznék itt ki, mert például Székely esetében egész jól látni, hogy mennyire gyötrődik egy-egy negatív kritika kapcsán, holott zsákszámra kapja a pozitívakat, de mégis, szóval az hihetetlenül megvisel nyilván mindenkit, főleg mondjuk a 19. században, ahol a nyilvánosság, ami művészeti nyilvánosság még egészen mást jelent. De mint. mi tudunk arról mondani, hogy okozhatja azt is, az is okozhatja ezt a belettörődést, már mindjárt megelőlegezem a szót, hogy egy nő felkészülhet arra, hogy nem fogják elismerni, tehát nyugodtabban viseli. Lehet, hogy ez nincs így, Hmm, nem tudom. Ezt megmondom őszintén. Ö, azt látom inkább a megtörhetetlenséget. Tehát van ez az Ivancsics Katalin, akit még nagyon szeretek. Ö, ő is egy gyakorlatilag ismeretlen név, több száz portré maradt ö, utána teljesen szétszorodva, tehát így ismeretlenül. Egy olyan festőnő, aki a délvidéktől kezdve Magyarországon északi, európai északi területén keresztül utazott, és hát valójában a helyi festők hagyományát követve próbált mindenhol valahol megkapaszkodni, és sportai én élni, és tulajdonképpen egy jobb családból származott, és hogy erre a megkapaszkodásra mondom, hogy tehát, az, ez, tehát hogy annak egy soha nem írnak le egy pozitív szót arról, hogy ő kiállít nagyformátumú festményeket, és ő az egyetlen nő a 860-as években, aki történelmi vásznakkal próbálkozik. Tehát itt azt kihangsúlyozom, hogy a történeti festészet a 19. században a legmagasabb zsenertet, aki a történeti festészetet műveli, az már abszolút befutott ember is ő az egyetlen nő, akinél lehet tudni, hogy Mátyás király esküvőjéről festett egy nagy formátumú történelmi jelenetet, amit kiállítottak, és hát keleti Gusztáv, aki hát tényleg egy nagyon kemény kritikus volt, De valami olyasmit mondott, hogy többet ígér, mint amit nyújtani tud, tehát véletlenül se, hogy a színek nem mernek élni, tehát egészen mondva csinált indokai vannak, hogy hogyan húzza le, tényleg a képet, ö, ö, de, de szóval pont azt szeretném kihangsúlyozni. egyáltalán nem adja föl, tehát elküldi Párizsba a világkiállításra a képet, és tehát az, aki mondjuk úgy, nem vesz tudomást valahol elfogadja, hogy ezzel kell élnie, de nem idomul hozzá, és ennél több ebben a korban gyakorlatilag nem vállalható, és csak gondoljuk be a saját életünkben, hogyha mondjuk hiszünk mi valamiben, hogy valamit csinálunk, és az jó, vagy legalábbis számunk létfontosságú, és folyamatosan negatív kritikát kapnánk és bunkolt a fejünkre, vajon egyénenként képesek lennénk-e állandóan újra és újra fölelni, és Én újra kezdeni? Én gondolom, hogy nagyon sokan úgy hullanak el, hogy meg se tudjuk hogy ők voltak valaha. Ezzel kapcsolatos a másik kérdésem, hogy milyen nehéz megtudni az, a belső indítékaikat, vagy vissza kell következtetni a művekből az az egyetlen kapaszkodó, vagy bármi mást hagytak maguk után. Tudom úgy beszélünk a történetére történetéről Magyarországon, mint hogyha tudnánk valamit, ami, ami, ami saj, sajnos... Ő. Nem igaz, egyszerűen nem igaz. Tehát a, mindenhol a nőtörténet valahol azzal kezdődik, hogy az intézményesülést, a képzés intézményesülését vizsgáljuk azokat a szerveződéseket, mivel a nők megpróbálják korrigálni azt a fajta társadalmi kontextust, amiben alkotniuk kell, vagy éppen képzik őket. Tehát főleg ma majd megpróbálok a későbbiekben ezekre az oktatási intézményekre, illetve az önszerveződésre koncentrálni. De amit ki szeretnék hozni az egészből, hogy ugye ezek a nevek, amikkel itt: most dobálódzunk ez szóval nem úgy van az ember, hogy ott megy a lexikonhoz, kinyitja, és akkor megtalálja a nevet, és kap egy leírást, hanem teljesen szétszort, marginalizált életművek, amikben, hogyha egy-egy művet meg lehet ragadni, egy-egy eseményt, kritikát, utalást, az már sokszor nőfestőkről onnan tudunk, hogy van egy-egy ilyen hír, egy elutasító kritika. Tehát az a fajta extra, ami bármelyik más európai országban megtörtént, hogy vannak nőművészlexikonok, az egészen egyszerűen Magyarországon nem történt meg. Tehát nagyon nehéz ezt megítélni, mert ugye míg a férfiak esetében harmad-negyedrangú műveszekről viszonylag jól jó dokumentált adatbázisok állnak a rendelkezésünkre, hogy vizsgáljuk életműveket, témákat, kompozíciókat, irányokat, izmusokat, akármit. Addig a nők esetében egészen egyszerűen személyiségeket nem látunk, születés-halálozási dátumokkal együtt, a rengeteg névváltozás a férjhez menetelhez kapcsolódó, hát egyszerűen dokumentálhatatlan és követhetetlené teszi néha életpályáknak a felderítését. És hát leginkább, ami korlátozza az embert, hogy legjobb esetben mondjuk csak fotodokumentáció van művekről. Ez a nő festőket, ki kell mondani, nagy képzőművészeti gyűjtemények nem gyűjtik. Tehát ö, nagy nevektől, kimagasló a 19. századi tekintetben kimagasló életművekről. Egészen egyszerűen nincsen bent mű ma nagy múzeumokban, vagy mondjuk Kervénk henrietta aztán beszéltünk a múlt adásban róla. Tehát egy-egy művet őrzünk. Tehát most az, hogy ismert tőle egy szőlős csendélet, ettől, ettől láthatjuk, ebből le lehet vonni egy csomó konzekvenciát, például egy nagyon jó szőlős csendéleteket festett. Nyilván a piacra termelt, meg tudott belőle kisebb műfajokat, művelt, ne, nem jelentett igazán nagy kompetenciát a nagy művész, a nagy férfi művész számára. de valójában a személyiségről, alapállásul ezekben az esetekben így nem beszélhetünk. És naplok levelek sem bukanak elő? Hát szóval pont, ez ugyanaz, mint a művek esetében, hogy a művek nem kerültek be a múzeumokban, mivel az esztétikai normatívák azok mindig a férfiakat preferálták, és a nőket távol tartottak, de erről majd még szeretnék beszélni, mindenről. Ugyanúgy megtörtént ez, hogy az első adatbázisok, nyilvántartások nem gyűjtötték ezeket az életműveket, és valójában mindig ez az indok és ami részben igaz, de csak részben, és ezt hangsúlyoznám, hogy nincsenek életművek. Abban az értelemben, hogyha egy fiatal nő elkezdett összetekkel foglalkozni, és olyan élethelyzetbe került, hogy éppen a család nyomására, vagy éppen egyszerűen szerelemből férjhez ment, akkor az elvárások, de nem feltétlenül a gyakorlat, azt követelte meg, hogy ne állítson ki, tehát a családjára koncentráljon a háztartás vezetése és a gyermeknevelésre, és ez nem engedi, tehát lehet, hogy otthon még egy-két dolgot festegetek, de ez nem engedi, hogy én közösség előtt, nyilvánosság előtt kiállítok, mert az, az a családra vet rossz fényt. Tehát egészen egyszerűen ö, ö, családalapítás megszakasztja évek, nem évekre, évtizedekre a, a, a, a, a pályaválasztást. Tehát remélem lesz majd idő, hogy egy-két ilyen példát mondjunk. Na mindegy, szóval ezt az egész működvelést azért ö, talán így össze is foglalhatjuk, hogy végsősoron, mint egy záró mondatként azokat a gondolatokat jegyezzem meg hogy mindez nem jelenti azt, hogy ezek a műkedvelő nők nem akartak elismertséget, hogy azok a 19. századi, számunkra ma már láthatatlan nők, valóban láthatatlanok akartak maradni. És uh, itt felhoznám azokat a nőipari kiállításokat a 19. századból, amelyek olyan tárlatok voltak, amelyekben kézimunkák befőttek, kenyerek és szőttesek mellett, festményeket is kiállítottak a nők. Ilyet rendeztek 864-ben Kolozsváron, vagy éppen a legjellegzetesebb az az 1881-es női elitás a Vigadóban, Pesten, ahol több százan küldték be a terményeiket, a legszebb befőtött, a legnagyobb körtét, de ugyanígy, képzeljük el, mennyire nagyon érdekes helyet ezek között a kézi munkák, befőttek, sütemények között és mellett festmények és rajzok kaptak helyet. Tehát nagyon érdekes, hogyha belegondolunk viszonylag jó a kritikája, tehát úgy, úgy lehet látni a teret, a, a műveket, ugye a lelkészemeink előtt, mert másképp nem. Nagyon sok női tehát név szerint megemlítenek művészeket, több, több tucat nőt említenek név szerint, hogy kiküldött be akár antik szobormásolatokat, akár Paolo Veronézének a Judit másolatát, tehát igazán nagy olajfestmények másolatait. De nagyon jól látszik, hogy tehát hogyha a kontextust tekintjük, hogy ö, a női művészeti tevékenységet valahogy úgy tekintik, mint a természet direkt átfordításait, tehát hogy egyszerűen nincsen benne idea és vezérlő elgondolás, hanem egyszerűen tükörképei a természetnek, és ez rögtön megszabja azt a nívót, hogy a nők műveit tekintik, tehát a mindennapi élet keretein belül, a, a mindennapi élet tárgyainak a megtestesüléseként, átfordításokként valójában a művészi ideát nélkülöző koncepcióként és műveként. Innen folytatjuk a zene után. Folytatjuk a Mindent a nőkről műsorát, amelyben Bicskei Éva művétett történésszel már második alkalommal beszélünk a nőművészekről, a kezdeti amatőrizmusról, az első intézményes képzésről, és a zene előtt éppen arról volt szó, hogy milyen módon is értékelte a közvélemény a nők alkotó tevékenységét, mint egy megengedve bizonyos keretek között, de azért onnan ne nagyon menjenek ki, innen folytatnánk a csodás történetet. Igen, nagyon érdekes, hogy a, a, tulajdonképpen a működvelés ö, ö, az, ami intézményesül majd az, mint a amit 1871-ben alapítottak, gyakorlatilag ötvösnek a minisztérsége alatt. Tudni kell ehhez, hogy valami, mi is volt ez a mintarasztanod, az az intézet, ami ma úgy ismerünk, mint az Andrási úton álló gyönyörű kis palota. Gyakorlatilag a kulturális nacionalizmus a 19. században minden országban megkövetelte a saját nemzeti intézmények létrehozását, és Magyarországon a művészeti akadémia hiánya az egy folyamatos és visszatérő megvitatás tárgya, Már a 18. század végétől kezdve most. Tehát ennek a folyamatát tekintve nagyon későn, tehát 1871-ben hozzák létre azt az intézményt, tehát most itt tekinthetünk a marasztoni Féle Festő Akadémiától, ami nem volt állami képzési intézmény. Tehát 1871-ben alapul meg az az intézmény, amiben állami képzésben, tehát professzionális szakmai képzésben akarják biztosítani elsősorban a rajztanárképzést. Az intézetnek ugyanis és e, e mögött mondjuk úgy, hogy ötvös aludas, ö, hogy ő nem bízott abban, hogy a magyar képzőművészeti viszonyok olyanok, amik elbírnának egy festészeti akadémiát, és ezért a rajztanárképzést, a katonai rajzolást és a fameccést állította az intézet képzési irányának központjába. Annak ellenére, hogy rajongók Ötvös Józsefért úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nem baj, hogy viszonylag hamar elhúnyt, mert ez az irányvonal végső soron lezárulhatott, és a, a, a nyomába lépő, lépő Pauler Tivadar ugyan nem változtatta meg az intézmény képzésének a, a rendszerét, de valójában nagyobb teret kaptak a tanárok keletikus Sztávigazgató Székely Bertan az, alakra az tanára és annak ellenére, hogy de júre, ez egy rendkívül limitált képzési célú intézmény volt, de facto úgy működött, mint egy kisképzőművészeti akadémia, és ez a tanároknak a rendkívül magas színvonalú oktatási tevékenységevel függött össze. Mint a múlt, orrán, múlt, orrán, mint a múlt alkalommal is volt róla szó, ö, gyakorlatilag a nőket egy osztályra, egy ter és e ezzel összefüggésben egy tanteremre redukálták. Ezt hívjuk a női osztálynak, ami nagyon érdekes, hogyha ugyan még akkor nem állt az épület, mert az 1876-os, hogyha szemben állunk a bejárattal a második ablak jobbra. Tehát, hogyha valaki ezt érdekli, az volt a női osztály. Tehát akik amennyien fértek ebbe a helységbe a földszinten, annyian tanultak ott az óraszám, tehát a képzésük az csak gyakorlati képzésből állott, míg a férfiaké elméletiből és gyakorlatiból. Rendkívül magas tandíjat fizettek, négyszer a férfiakére, ugye gyakorlatilag kevesebb, mint oktatásért. tehát itt azért az arányokra felhívnám a figyelmet, és nagyon, és hogy egyet nem kaptak a képzésük végén papírt arról, hogy mit csinálnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy képzőművészettel foglalkozó nők professzionális festőnökké vagy képzőművészekké válhattak volna ellentétben a férfiakkal, hanem abban, hogy az intézmény céljaként mindig is azt határozta meg, hogy a nőket műkedvelői, dilettánsi szinten tartja. Tehát ha egészen, és ez nem rossz indulatúság kérdése, ha egészen ridegen tekintek a viszonyokra, akkor arról van szó, hogy van egy olyan Tanulócsoport, akiket jól le lehet vágni, nagyon keveset kapnak vissza, és a végén nem kapnak papírt. Miért van rájuk szükség egyáltalán? Teszi fel a kérdést az ember, azért mert van egy újonnan alapított oktatási intézményünk, egy olyan képzési célra a rajztanárok, amelyeknek a szakmai megbecsülése nulla, fizetésben minimálisat keresnek, gyakorlatilag nem lehet megélni belőle. Tehát a férfiak számára nem jelent kihívást, hogy ott tanuljanak. Valójában, valóban az egyetlen menekülési útja mint a Mintararszonodának az volt, hogy defaktó képzőművészeket képez, akik majd Münchenben és Párizsban például tovább tanulva, vagy éppen Bécsben térve, tovább képzik magukat, és akadémiai festésszé válnak, hiszen ezt a címet, ami mint a de nem szerezhették meg, ami például a 70-es években szavazati jogot jelentett. Valaki akkor vált igazi állampolgárá mai értelemben, hogyha például egy magasfokú képzéssel rendelkezett, és ez csak, csak az akadémiai rangal bírók férfiak. Lehettek. Tehát van egy olyan képzési intézményünk, ahol a nőkre azért van szükség, hogy legalizálják az intézményt, viszont a, a nagyszámú férfiakkal ellentétben, akiket magasabb színvonalan, olcsóbban, tehát kevesebb pénzt kell fizetniük, kevesebb tandíjat kell fizetniük, és több ösztöndíjat is kapnak, mint a nők, jobban képeznek, mint a nőket, akik például nem tanulhatnak anatómiát, ö, mesztelen alakrajzot, különböző perspektívikus tárgyakat, pedagógiát, és egyáltalán nem készítik fel őket még arra se, hogy rajztanárnők nők legyenek. És hát gyakorlatilag így folyik a képzés ebben a, az egyteremre redukált női osztályban, Ö, nagyon sokáig, ö, egészen addig, amíg ö, ö, ö, Trefort Ágost Miniszter Vallás és Közoktatásügyi Minisztersége el nem érkezik, aki ő, gyakorlatilag ötvössel ellentétben nagyon fontosnak tartotta a művészetek felsőfokú képzése, tehát több felsőfokú művészetpedagógus művészeti intézmény is ekkor alapult, pontosan Trefortnak a közreműködése révén, és ekkor jön létre gyakorlatilag a, a mesteriskola, illetve először is a gyakorlati festészeti tanfolyam, amit Locskároly vezet, illetve a mesteriskola, ami Bencz úr, amit Bencz úr vezet. Tehát ö, Trefort alakítja ezt meg. De ezek Va... nem a egymásnak, ö, nem, nem, nem konkurensei, hanem gyönyörű intézmény láncolatot alakítanak, amit gyakorlatilag a férfiak mű képzőművészeti képzését az alapfoktól a legfelsőbb fokig, egy helyen, gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy nagyon lazán egy intézmény keretében összefogja, mert a férfiak kezdenek a mintarajztamodában, Mm-hmm továbbképzik magukat az elsősorban aktfestésre koncentráló gyakorlati, gyakorlati festészeti tanfolyamon, Locke alatt, tehát aki a, talán az egyik legnagyobb aktképfestő, ebben megegyezhetünk Magyarországon a 19. században. És hát folytatják a történeti kompozícionális tanulmányokat, tehát a, a, az akadémiai műfaj hierarchiában a legmagasabb erűzését bencúr alatt a, a festészeti Mesteriskolában. Na most ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogy a nőkkel mi történik ebben, a rendszerben, hogy vajon ki tudnak-e törni abból a műkedvelésből, abból a dilettantizmusból, amit a osztályban gyakorlatilag a tökére fejleszthetnek, akkor azt látjuk, hogy ugye megalakul a, a, a, a Ferenc József aláírásával ugye a, a festészeti a nők is jelentkeznek, azonnal elutasítják őket, mert ők ezt az intézményt csak és kizerak férfiak számára hozták uh, uh, létre, de annyi jöjj, nő jelentkezik a következő években, hogy egyszerűen Treffort belátja, hogy kell valamit a nőknek is alapítani, és akkor létrehozzák a női festészeti tanfolyamot, ami nagyon érdekes, nem tartozik sem a mint a rastroda női képzéséhez, sem a férfiak uh, uh, magasabb intézményesülő, tehát egymásra épülő képzési láncolatához. Tehát igyekeznek, tehát létrehoznak egy újabb olyan intézményt, ami megint az alapfoktól képzi a nőket, tehát egészen egyszerűen a nőknél sokkal inkább, mint egy két kompetitív intézményről van szó, szóval bár ha, ha tanulókat vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy aki a, a női osztályban kezdett, az megpróbált ta, tovább tanulni. A, a női festészeti tanfolyamon, aminek nyilván az a, az, az oka, hogy ezek a rendkívül kicsi, nagyon kis közösségek, tehát mindig soha nincsen több szó, mint mondjuk 10-15 nő, tehát ezek rendkívül korlátozott uh, csoportok, uh, ez egy nagyon jó közösség, közösségként jól működhetnek, bizonyos értelemben műhelyt jelentenek, tehát inspiráló közeget, ahol megvitatva a másokkal a, a saját művészeti kérdéseket valójában tovább léphetnek, tehát ez az a közeg, amiben elfogadják őket egy van egy elfogadó közel a képzőművészeti tevékenységhez. Én úgy gondolom, hogy ez a húzó ereje, hogy vannak nők, akik a két intézményben 14 évet töltenek, ha belegondolunk. Tehát itt abszolút nem képzési intézményekről van szó, szóval ez jól látható, hanem egészen egyszerűen szükség van ezeknek a nőknek arra, hogy legyen egy olyan közeg, egy olyan műhely, ahol megvannak a feltételek, tehát tudnak festeni, van festőállványa, bizonyos értelemben van egy korlátozott modellje, festhet, dolgozhat, segíti, korrektúrázzák a rajzait, de ugyanakkor bátorítják is, mert ez az egyetlen olyan igazán művészeti közeg, amiben kibontakozhatnak, de azt tényleg el kell mondani, hogyha a miniszteri meghatározásokat tekintjük, akkor a női festészeti tanfolyam célja, amit elfelejtettem mondani, hogy kezdetben Mészői a majd Elkébner Lajos ö, gyakorlatilag a bezárásaig, majd erre még szó kerül, ö, ö, vezetett, ö, gyakorlatilag az itt tanuló nők, ö, tehát a női osztályból szerveződnek, de ez az intézmény egyáltalán nem célozza az, hogy professzionális, kimondottan professzionális művésznőkről művesz, legyen szó. Tehát ugyanígy a műkedvelés, a cél a miniszteri meghatározásokban. tehát az, hogy a család körében bontakoztassa ki majd a képzőművészeti tehetségét, a nő pedig úgy, hogy bátorítja a következő nemzedéket műtárgyak vásárlására, vagy éppen férfi művészeknek a felnevelésére. De te is utaltál arra, hogy vannak az írott keretek, meg vannak az, a hivatalos elvárások, és milyen nagy mértékben függ attól, hogy valójában kik valósítják meg, kik élnek benne. Tehát ezzel arra célzok, hogy a két női intézmény között azt már utaltál arra, hogy átjárás volt, valószínűleg ismerték egymást és Abszolút, javasolták igen, talán igen. egymást. Tehát ilyen értelemben bár idézzük ezeket a bizonyos leírt elvárásokat, de mégsem váltak szentírásra. Nem szerint. váltak szentírásra, de kérdés az, hogy tehát mire mentek vele. Tehát ha a férfi a képzésével hasonlítjuk össze, ami mindig szerintem valahol az alapot kell, hogy jelentsen, akkor azt látjuk, hogy a, az állami képzés során nagyon sok műkedvelő férfi elveszti a műkedvelő státuszát, és professzionális művessé válik, amit állami képzőműveszeti ösztöndíjak segítenek elő külföldi utaztatások, amit finanszíroznak, megrendeléseket adnak nekik, és valójában például a Benczúrfélem Mesteriskola az igazi műhely ateliészerűen működik, tehát egészen egyszerűen hatalmas könyvtáruk van, festménymásolataik, jelmezés kosztümtáruk, tehát ott, ott egy olyan felkészült közeg van, történeti kompozíciós tanulmányokat végeznek, amiben tényleg szinte egyfajta reneszánsz eszmény keretében, Teljességgel kitejessethetne, mik a nőknek a, az elhelyezését, a gyűjteményét tekintjük, a, az, azt az egyetlen egy tanát, aki tanítja őket a Dálkében, aki tényleg nagyon foglalkozik velük, tehát ugye eléggé magukra vannak hagyva, és saját maguk alakítják a, köz, a környezetüket, akkor azért mégis azt látjuk, hogy sokkal a korlátozottabbak a lehetőségek, plusz még a férfiaknak a kiállításait támogatják, tehát hogy ők nagyon gyakran kiállításokon szerepelnek. A zsűrik egészen egyszerűen másképp ítélik meg a nőknek a benyújtott műveit. Nagyon-nagyon kevés nő tűnhet fel nyilvános budapesti kiállításon a 80-as vagy 90-es években saját művel. Tehát egyszerűen marginálisan a maximum egy-két nő, egy-két művel, még egyszerűen azt látjuk, hogy minden mesteriskolás szerepel több művel, amit eladnak, és én kifejezetten ki is mondják, hogy nő ne adjon el. De arról ugye szóba se jöhetett talán az, hogy saját arculatot, saját tematikát, hogy módosítsanak a kánonon, az a úgynevezett elváráson. A nők a közben, hogy egymást erősítik. Úgy érzem, mintha az lett volna a cél, hogy, hogy ugyanúgy tudjanak festeni, és ugyanazt, tehát ebben a korban még föl nem merült, hogy sajátos női látásmód Az, az érvényesülhessen. Az valóban nem, de az felmerült, hogy a nők ne jelentsenek versenyt a férfinak, tudatosság tudatosságál, hogy nem akarják őket a történeti festészetre felkészíteni, hogy és ezt ki is mondják így, fejéren, feketén leírják, hogy ne jelentsenek kompetíciót a férfiak számára, tehát ezzel nagyon gyakran ö, ö, találkozni az iratokban, de ö, ennél többről is szó van. Tehát ö, ö, arról, hogy a Nőket tájképfestészetre, csendéletfestésre és maximum portrékfestésére készítik fel, nem interiőrökre zsánér jelenetekre vagy történeti képekre. De ez nem a női látás móddal van összefüggésben, ez azzal van összefüggésben, hogy Magyarországon a 19. század folyamán a képzőművészeti tevékenység, mint olyan, ez nemhez kapcsolódó megkülönböztetés mentén épült ki. Tehát a férfiakat másra készítették föl, a nőket másra készítették föl. A 19. században, ha megnézzük a kiállítási kritikákat, például 80-as évek, például, ha megnézzük a nőipar kiállításon, a csendéleteket, amit a nők kiállítanak, akkor azt kimondják, hogy hát igen, a nőknek a csendélet az a tökéletes műfaj. A férfi az egy férfiatlan műfaj. Az egy es műfaj. Ezt így Prém József kritikus leírja, hogy férfiatlan a csendélet. Tehát egészen egyszerűen ha nők-férfiak művész felosztásról van szó, azért akkor ott hirtelen megjelennek a művészeti hierarchiákra ráépülő nemi hierarchiák. Tehát az alsóbb zsánereket művelhetik a nők, a felsőbeket, a magasabbakat, amiben pénz van állami megrendelés, meccanatúra, azt majd a férfiak csinálják. Most a női számlélet azért nem söpörném, szönyeg, alá, csak mondjuk nem látjuk annyira. Tehát a legnagyobb baj, hogy mondjuk a 70-es, 80-as években én egyszerűen nem mernék kijelentéseket tenni, annyira kevés műáll a, a, van a kezünkben, hogy tehát nem, tehát nyugodt szívvel az ember nem jelenti ki, hogy most megjelente egy olyan női szemlélet, olyan műfajválasztás, témaválasztás, hogy, hogy tényleg egyfajta speciális női választásról ö, van ez szó, vagy sem. Viszont ö, úgy gondolom, hogy a későbbiekben, tehát hogyha a század végefele közeledünk, és a, már az önszerveződéseket tekintjük, tehát azokat a női egyesületeket, illetve női kiállítási helyeket, amelyeken a nők szerepelnek, ott valóban van arra példa, hogy igenis meg, tehát vannak olyan művek, amik igenis egyfajta más női, tehát egy más esztétika, egy más témaválasztás mentén szerveződnek, de még mielőtt ide eljutnánk, vissza kell térnünk egy pillanatra a mintararsztonodához és a női festőiskolához. Mert amíg azt látjuk, hogy a férfiak képzés egy ilyen gyönyörű láncolatat alkot, hogy mintararsztonodához, Aktfestészeti tanfolyam festészeti mester iskoládik a nőkről beszéltük, hogy van a női osztály, és hiába így a informálisan szerveződnek, és mondjuk átszivárognak a női festőiskolába. Ez két zárvány, ami teljesen elszigetelődik az oktatási intézményben. De hogy ez sem működik sokáig, tehát rendkívül rövid, tehát rövid az a működési idő, amiről beszélünk. Tehát 871-ben alapítják a mintararsztonadát, 885-ben a női festészeti tanfolyamot, és 1891-ben felszámolják Csáki Albén, vallás és közoktatásügyi miniszter, aki elsősorban úgy gondolta. Yeah hogy a, az oktatásnak, bármifajta oktatásnak a célja az nevelés, a gyakorlati szakmáknak az elsajátítása. Most képzeljük el, mit látott a női festészeti tanfolyamban, vagy a női osztályban egy abszolút pocsékolást. Ezért azt mondta, hogy csak tehát megszüntette, egyszerűen felszámolta a női festészeti oktatást, tehát a női festészeti tanfolyamot, és az ott tanuló nőket beolvasztotta a női osztályba, hát ez egy hihetetlenül... Hogy is mondja, hogy visszasorolta? Igen, visszasorolta. Tehát ez egy rendkívül brutális visszabeavatkozás volt, és egyszerűen megvalósíthatatlan, mivel akkor abban az évben tanult 18 nő a női festészeti tanfolyamon, a, a mintarasztanoda a női osztályában megint 10-valahány, vagy szóval mindegy, a végső valami 40 körül volt, nem fértek be a női tanterembe. Egészen egyszerűen ki kellett mindenkit rúgni. Most, hogy egyszerűen beférjenek egy tanterembe, hogy keleti az állandóan bombázta a minisztert, hogy ő meg akarja csinálni, amit a miniszter kér, de nem férnek a nők. Mit csináljon? És hát akkor azt megkapja a leíratot, ki kell rúgni. Tehát azok maradnak, akik elfogadják azt, hogy rajztanítók lesznek, és ez nagyon érdekes, mert megint úgy néz ki, mintha a nőket kedvezményeznék, mert a cseki azt mondja, hogy aki rajztanító marad, rastanító nő, női képzésben marad, és kötelezi magát arra, hogy ö, ö, egy államilag finanszírozott képzés után elhelyezkedik, az maradhat. Ami tényleg nagyon pozitív dolog, de hogyha azt nézzük meg, hogy a férfiaknak nem kell nyilatkozniuk, hogy de tényleg el fog helyezkedni aztán, ha elvégzi az iskolát, akkor látjuk azt, hogy ez, ez biztosítja azt a szűrőt, hogy mi alapján lehet szelektálni a nőket. Mert ha megnézzük a társadalmi összetételét mindkét tanfolyamnak. Mindig a nők sokkal magasabb társadalmi rétegből származnak, mint azok a férfiak. A férfiak azok a lecsúszott középosztálybeli is középrétegek, akiknek ez az utolsó megkapaszkodás, ez a mondjuk rajztanítói, vagy akármilyen képzés, vagy esetleg művészeti képzés, nagyon sokszor, míg a nők esetében arról van szó, hogy Teljesen jó szituált, értelmiségi, nagypolgári családból végzik itt a nők, mert ők megengedhetik maguknak ezt a képzést. Tehát szó nincs arról, hogy majd ő, tehát ez a nagypolgári lány majd nyilatkozik arról, hogy hát igen, ő rajztanító lesz, mert egyszerűen a társadalmi státuszából nem következik. Innen folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetést Bicske éve a művészettörténéssel, a női művészetről, a nők művészeti oktatásáról. Itt egy nagy anomália volt a zene előtt, amelyik arról szólt, hogy egyszerűen visszasorolták a, a felső képzésről a lányokat. Igen. Tehát ez az 91 es visszasorolásnak Vlasics Gyula miniszter valás és közoktatás minisztersége alatt ért véget, akinek a nevéhez ugye a nők egyetemi oktatása kötődik, és úgy tekintünk rá köztudat, amit egy igazán nő barát politikus azért sokkal inkább itt megint a nőszervezeteknek a nyomása van a háttérben, de minden esetre ő az, aki lehetővé teszi a nők igazi egyetemi színvonalú képzését, és ezzel párhuzamosan gyakorlatilag a, a nők képzőművészeti képzése is ugrik. Megszüntetik a beolvasztást, létrehozzák a, a magyar ö, királyi ö, női festőiskolát, ami megint kiválik, megint egy ilyen kis zárványt képez, amiben 8 évig lehet bent tartózkodni, tehát igazán ilyen műhészerű képzés biztosít. Kicsit hasonlóan a mesteriskolásokhoz, de ismét csak marad a tájrajzolás, itt már lehet aktokat rajzolni, de nincsen anatómia igazán, nincsen történeti kompozícionás, nincsen kompozíció ottán mint olyan. Tehát nagyobb lehetőségek vannak, az igaz, de ugyanígy szeparálva, nincsen megint képzési láncolat, hanem a nőket ilyen zárványszerűen képzik, speciális női képzőművészeti tevé ami a férfiak által gyakorolt ö, témáktól, zsánerektől, megrendelői köröktől rendkívül elválasztott, korlátozott képességekre készítve, fel, ö, meghatározott műfajokra, amikkel mondjuk meg lehet valamennyire élni a piacon, viszont nem biztosít nagy kiugró hírnevet, soha nem törhetnek be olyan névvel mondjuk, mint a férfiak. Ö, gyakorlatilag ha ezt nézzük, akkor kérdés, hogy a nők maguk ezt hogyan érzik, hogyan élik meg. És hogy soha nem kell úgy gondolni, bár mindig úgy beszélünk róla, hogy a nők, mintha valami egységes csoport lennének, hát valójában nem, tehát mindig rendkívül összetett, különböző célú, elképzelésű nőkről van szó, de saját maguk a saját életükben, még akár csoportszerűen is igyekeztek kitörni ezekből a limitált ö, meghatározásokból, erre különböző lehetőségek voltak. Nagyon sokan külföldi akadémiákon folytatták vagy egyszerűen külföldi művészeti centrumokban, vagy a képzést, vagy egyszerűen a saját működésüket, persze azok, akik megengedhették magukat, és valójában nem is szereztek éppen ezért nevet magyar területeken. Vagy éppen ö, újonnan alapuló művészi, művészeti centrumokban, például ugye ekkor jön létre a nagybányai mozgalom, tehát gyakorlatilag nagyon sokan Kivonulnak ugyanúgy a, a jól szervezett képzőművészeti élet kereteiből, csak azért, hogy egy újabb e, művészeti szerveződés között marginalizálódjanak. De nagyon sok nő megy minden esetre a nagybányára. És aztán marad még az önszerveződés, amin olyan egyesületeket, illetve kiállítási fórumokat értek, ahol a nők, tehát, az e, tehát a, nő, a női tematika, a női szemléletmód mód sokkal inkább megjelenhetett. Ugyanis azok a nők, egészen a századfordulóig, akik kiállításokon akartak szerepelni a férfiakkal, tehát férfiakkal közös tárlaton szerepeltek, ugye mindig megmaradtak -e, a mindig mindig a kicsit lesajnáljuk, hogy miket állít ki, rendkívül kevesen, nagyon marginalizált műfajokat. Most ezzel szemben Ö, először 1891-ben, hogyha mondjuk úgy meg kell húzni azt a hatát, volt az első női műkiállítás, amikor tényleg ö, ezek a női festő iskolások kiállították pont azért, hogy tiltakozzanak a bezárás és a beolvasztás ellen egy hatalmas több száz műtájból álló tárlatot, ami egy hétig eltelt, de rendkívül sikeres volt, és na nagyon pozitív kritikát kapott. Dokumentálták. Mondjuk úgy, hogy a dokumentumokat ma már a kiállítási kritikák jelentik, amiben mondjuk azt a 10-15 nőt, aki ott kiállított, rendkívül jól leírták és felsorolták a műveket. Én itt még nem beszélnék női szemlelőről, tehát itt, itt igazán olyan, de nem is beszélnék iskolás művekről, tehát itt, itt voltak erdőrészletek, fejtanulmányok, ö, ö, ö, különböző rajzok, másolatok után, tehát, de igazság szerint tehát még ebben az értelemben iskolás rajzok voltak, de nagyon magas szintűek. És leírják nagyon sok kritikus, hogy hát itt... A kiállító nők közül kettő-három biztos teljességgel meg megállhatna a férfiak mellett, tehát abszolút elismerik őket, mégis ugye beolvasztják, és ezzel ugye ki is rúgják. De... 1900 az a fordulópont, amikor a női osztályban a festőnök, illetve a festőiskolások létrehozzák az első kiállítási, évenkénti kiállításokat. Tehát minden évben együtt kiállítanak, és itt lehet elérni, vagy megfogni azt a, azt a momentumot, hogy... Lehet látni, hogyha ugyanezeknek a nőknek, a férfiakkal közös kiállításait tekintjük, más, más műfajokat állítanak ki, más témákat. Tehát még ö, ö, a férfiakkal közösen maximum a tájképeket fogadja el, addig egy női kiállításon, amit önmaguk szerveznek ugyanaz a festőnő aktképet állít ki, vagy önarcképet. Tehát ez az öntudat, ez a közösségi tudat, ez a, ez a, ez a felvállalt és ö, ö, megszerzett identitás, ami, amit én itt rendkívül fontosnak érzek. És ezeknek a szerveződéseknek az élére, ezt külön kihangsúlyoznám, a nők önmaguk közül, tehát amikor arról beszélünk, hogy a női osztályból, illetve női festészetből titanfolyam beli tanulók állítanak ki gyakorlatilag, vagy hát ezek a festenők, akkor egy olyan vezetőt választanak az élükre, akik nem, aki nem tanulott Báró Husszár Ilonát, aki egyszerűen egy arisztokrata, tehát itt van az, hogy megint, hogy egy arisztokratát választunk, akkor jobb lesz a megítélésünk, és bejön egyébként, ez egy teljesen ö, olyan elgondolás, ami így van, tehát Báró Ilonának a te aki egy nagyon érdekes nő, tehát a 60-as évek közepén született nagyon tehetős családban, családi példák nyomására, tehát a családban mások is fel képzőművészetekkel, kezd el festeni, nem igazán támogatják, de kitart, és nem megy férjhez. Nem megy férjhez, hanem azt mondja, hogy ő festő lesz, és akkor fest. És gyakorlatilag 40 éves, amikor férjhez megy és családot alapít, és akkor amíg a gyerekek föl nem nőnek, tehát így ö, nem is állít ki újabban, de gyakorlatilag ez a 900-as évek eleje, ez így ma összefogja a festőnöket, kiállításra viszi, és ezeket az általában középosztályból származó nőket, Szóval itt nagyon érdekes az átjárás a társadalmi rétegek között, ö, illetve hát a művészeti elgondolások között. Tehát ez az arisztokrata báron ő átviszi mondjuk ugyanőket. És aztán 1940 ben ő az, aki a Művészet és Művelődés Egyesületnek az elnök asszonya lesz, ami kifejezetten arra irányult, hogy a nők művészeti tevékenységet összefogja. Tehát ez az első intézményesült keret, amiben megjelenik, de nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy más művészeti ágokat is felkaroltak, irodalmat és zenét, valamint olyan nőket is bevettek a tagok közé, akik nem részesültek úgymond professzionális képzésben, és ez a fajta amatőr, az, ami ellen a festőiskolások fölvázadnak, és azt mondják, hát ők műkedvelőkkel nem állítanak ki. És egyszerűen kívának, és 1980 ban hozzák létre, én úgy mondám, hogy ez az első igazi olyan női professzionális kézművészeti egyesület, aminek az élére lepődjünk meg, báró korányi annál, tehát ismét tovább görög, hogy egy felsőházi tagsága rendelkező ö, ö, családból származó nő, tehát egy megint egy valamilyen szempontból érinthetetlen. Tehát egy, De azért ö... gondoljunk bele, hogy ezek szerencsés folyamatok az egyéb más nőegyesületeknél is meglepő átjárás van. Hát, ö, ö, említhetnék konkrét példákat is a Feministák Egyesületének. Balmazújvárosi Parasztasszony is volt a tagja, hol ott ö, arisztokrata tagja, is voltak valamint művészek. Ez egy nagyon ö, gyümölcsöző kor, egy nagyon nyitott kor, amelyikben ilyen csírácskák jelentek meg. Az a felelősség is belemagyarázható, hogy a, akinek a nemesség kötelez meg, akinek több adatot az adja tovább. Ez ö, nyilván megvan benned, én sokan meghatározóbbnak érzem azt a fajta rendkívül taktikus gondolkodást, hogy az arisztokrata képzőművészeti amatőr műkedvelő tevékenységet sokkal jobban fogadják el, mintha egy tehát mint egy középrétekből származó nő tenné ugyanezt. Egészen egyszerűen ez az Egyesület egyet, hanem is születhetne meg akkor. Viszont akármennyire is pozitívnak tekintjük ezeket a szerveződéseket, ezek soha nem hosszú életűek egy-két évnél tovább egyszerűen képtelenek funkcionálni, mert túl kicsi a társaság, túl fragmentált, túlságosan is eltérő indokok, érdekek húzódnak, és pontosan ezek a társadalmi kapcsolódások és én úgy gondolom, hogy inkább centrifugálisan hatnak és szétszórják a, a nőket, de egyetlen egy önszerveződés sem tart évekig, és ez, ez általában jellemző a női ö, szerveződésekre. Viszont szimbolikusnak érzem, hogy 908, amikor megalapul a Magyar Képzőművésznök Egyesülete, ami egyébként, tehát mint olyan ö, megszakításokkal viszonylag hosszan funkcionál a 30-as évek, kik de itt hosszú szünetekre kell gondolni, és nagyon nagy irányváltásokra, és nem feltétlenül egy radikális Feminista szerveződésnek kellene ezt tekinteni, egyáltalán nem. De az dokumentálható, hogy ez egy olyan közeget, egy olyan tálatot, egy olyan kiállítási réteget biztosít, ahol a nők nagy formátumú saját elképzeléseiket sokkal inkább megjeleníthetik és kiteljesíthetik, semmint férfiakkal közös tárlaton. Tehát amit szimbolikusnak érzek, hogy 1908 az, az időpont, amikor megszületik a Szép Művészeti Akadémia, tehát amikor Betetőződik Magyarországon az a folyamat, hogy létrehozzanak egy képzőművészeti akadémiát, és ez az a pillanat, amikor a nők létrehozzák azt az önszerveződést, ami radikálisan kimondja, hogy nekik sajnos csak máshol van helyük. Egyszerűen nem tudnak betagozódni abban az intézménylánculatban, amit a férfiak kiépítenek maguknak élén és legvégén 1908-ban a szép Művészeti Akadémiával, hanem ez ugyanebben az időpontban, úgy gondolom, annak a gyökeres felismerése és kimondása, hogy muszáj egy saját önálló fórumot létrehozniuk, mert, mert egyszerűen a rendszer nem engedi, hogy betagozódjanak. Tehát lehetnek kis győzelmeik, de nagy hagyjárat az, az elveszik. Ö, és ö, tulajdonképpen tehát, hogy Sose nem érné, bár Anna volt nagyon sokáig a képzőművészet képzőművésznők Egyesületének elnök, ezt így még fontosnak tartom megérni. És megérmezni. talán ez volt a fénykora? Néhány ezt. éves fénykor, feltétlenül. Abszolút. De azt is látni kell, hogy ezek, tehát Annyira sok a csúcspont és a letörés utána mindig, hogy amit én rendkívül hangsúlyozni szeretnék, hogy amikor általában arról azt látjuk mondjuk rendkívül felületesen, hogy a nők oktatása bármilyen tekintetben, intézményesül, ezt mindig úgy tekintjük, mint az emancipációnak a kiteljesedését, hogy megindulnak azon a rögös úton, ami az ő gazdasági, politikai, kulturális vagy bármilyen független, független az önállósodásukhoz az vezet. De hogyha meg, megnézzük, mik azok a mechanizmusok, ahogy ezek a képzési, vagy akármilyen intézmények működnek, akkor azt látjuk, hogy sokkal inkább mindig meg lehet találni azokat a módszereket, amiket gyakorlatilag e, e, a nők emancipációja mindig is visszaszorul, korlátozódik, visszafogódik. Tehát soha nem egy egyenesen előre e, megszakítatlanul ívelő folyamatról van szó, hanem egy állandó megtorpan, soha nem egy lineáris narratíváról, hanem mindig megtorpan, mindig újra kell kezdeni. Egy lépés mindig, előre. Igen, Hátra, és, min, és a saját életükbe is újra és újra kell kezdeni, nemhogy generációkon keresztül. Tehát, tehát egyáltalán nem lehet megérteni, mint egy egységes történetet sajnos, tehát abban az értelemben, hogy ez olyan, olyan, olyan diadalmasan előre ível, hanem sokkal inkább töredez. És tudunk-e a maradék néhány percben valami olyan példát mondani, amitől mégis csak azt mondjuk, hogy... Klasztörténet ez? Á, talán azt mindenféleképpen klasztörténet, de amit, amit kihangsúlyoznánk, hogy ugye azokat a nőket ismerjük, mondjuk a nagyközönség azokat a nőket ismerheti. Híres magyar művésznőként a századfordulóról, mint például Lesnay Annát vagy Undi Marisket, akik soha nem látogatták se a női osztályt, se a női festészeti tanfolyamot, akik mindig férfiak mellett, vagy mondjuk inkább úgy alatt tevékenykedtek, és olyan képzőművészeti tevékenységeket végeztek, ami soha nem jelentett veszélyt a férfiak tevékenységére, tehát Lesnay Anna nyolcaka lehet, hogy kiállított, de mit? Hímzéseket. Tehát ez de nem volt összehasonlítható a két dolog, vagy Undimariska, van ott, aki ugyanígy iparművészetet állított ki, illetve állított elő a gödölőjiek mellett. Eddig jutottunk ebben a kalandos történetben. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, köszönöm a művészet művészettörténésznek a sok-sok információt. Viszonthallásra! hallásra. Viszont hallásra.